Hjertelig velkommen, alle lytter, til SpinCast. Og det her, det bliver faktisk byen og den er du så heldig, mass Havlund, og tage del i. Jeg lavede en øh, podcast sammen med din gode kollega, vores gode kollega, Patrick Hoffmann. En øh, såkaldt dummy, hvor vi ligesom øh, testede formatet. Og øh, det, var på mange, altså, det fungerede på mange måder rigtig godt, men øh, Patrick er her så ikke i dag. Og så kan man jo ligesom gætte på, hvad der ikke fungerer så godt. Det er fordi, han lavede noget, øh, noget andet. SpinCast, det er en øh, podcast om online markedsføring og... Øh, vi sidder jo et helt hold i Spindleger Nordic, som står bag den her podcast, med en masse kompetencer en af dem. Det er dig, Mads Havlund. Og noget af det, du plejer at prale med, det er, at du var en af de første, hvis ikke den første, som vores direktør, chef Simon Pogh, han ansat. Det er rigtigt. Du kan øh... lige få lov at sige dag til lytterne, og så lige kort præsentere dig selv. Ja, hej derude. Øh... Jeg hedder Mads, og var, som Jesper ret nok siger, Blandt de første i huset, øhm, og jeg kom egentlig til efter at have mødt Simon i Irland, hvor vi øh, arbejdede sammen øh, inden for øh, Googles øh, vægge, så at sige, øh, hvor jeg lavede øh, AdWords optimeringer for øh, de store kunder. Jeg, min stilling var noget, der mindede om øh, øh, ja, Account opti Optimizer, tror jeg det er det øh, AdWords. Øh, og Simon han var jo, hvad hedder, det, hvad hedder det, account manager, så han var ude og snakke med de store kunder i, det var det der hed LCS, large mm. clients. Og det der må vi lige sige, det er noget vi kan inden for den her branche, både stillinger og så en masse forkortelser, det er jo meget hurtige folk der tilhører den her branche, vi selv ja. er begge to fra Jylland, og ret ja. uh, rolige typer, ja. men der er meget fart på folk, og det er også derfor, der er rigtig mange forkortelser, ja. og øh, den her podcast, den skal gerne henvende sig til så mange som muligt, og også dem, der ikke ved så meget om online okay. markedsføring, som ja. gerne vil lære noget om det, ja. så det er skide godt, at du lige øh, får sagt, sat øh, ord på, hvad de her forkortelser, de står for. Det vil jeg huske at gøre, også øh, fremover. Øhm, men jeg mødte Simon over i, i, i Irland, der øh, hvor, vi, øh, ligesom, hvor han var der, da jeg egentlig kom til, Øh, og der lavede vi nogle mega fede ting for nogle af de større kunder, og lavede nogle rigtig gode resultater i virkeligheden mm. også. Øhm, øh, altså, jeg fik i virkeligheden sådan helt tilnavn blandt det danske team, øh, hvor de kaldte mig Exact Match, eller Mass. Øh, og det er jo, det kan vi være, at vi kommer til i en anden podcast, men det er fordi i AdWords, der er der nogle forskellige match-types. Og en af dem det er Exact. Og den den, den, øh, den havde du styr på Ja, den havde jeg styr på, og den, øh, altså. De sendte jo bare opgaverne videre til mig, og jeg udførte dem, og så fortalte jeg dem, hvad der var godt og skidt, og hvordan man skulle gøre det, næsten, så at sige. Og så fik jeg det tilnavn der, og det har det skabt et lille, lille boss så vi havde et rigtig godt, jeg tror, det var der også tid, inden Simon han, han smuldrede igen mm. overfra. hvor han så tog tilbage til København og startede selv. Og jeg blev der, fordi ja. ja og det er et hårdt brud? det var hårdt det var simon der var den primære kontaktperson men der sad der en masse gode gutter og ja. derover og der var det er ikke fordi at det gik nedad af derfra Men simon han startede med rigtig fedt, mm. og i mit team vi sad i to forskellige teams der altså der kiggede de meget over på også det danske team jeg var det eneste dansker i mit team okay. det var noget der hed get teamet global expansion team hvor vi egentlig skulle hjælpe nogle større kunder med at komme ud på nogle nye markeder for eksempel noget med at oversætte, hvor vi, så vi sad, jeg sad med en masse jeg kan måske sige, andre øhm, mennesker fra en masse forskellige lande øhm, og der fik det danske team ligesom sådan lidt et ry for at, øh, at levere nogle rigtig fede resultater og kunderne var rigtig glade og øh, vi performede virkelig godt ja. øhm, og derfor kom de også til mig ligesom og spurgte, hvad er det egentlig, der sker, og hvorfor er det, de gør det så godt? Og så sagde jeg, at jeg samarbejder sindssygt godt med gutterne over i, altså, i hvad hedder det, account-manager-teamet. Øhm, ja, og så øh, lærte mange af de andre markeder egentlig, ligesom at kigge på, hvad vi gjorde. Okay, og, ja, og så I var at... lidt foregangsmænd på det hånd? Og... Absolut, absolut. Øh, vi har absolut nogle af dem performet bedst, og det fik jeg at det fik de andre også at vide, og, og jeg fik i virkeligheden, øh, mange fordele for, i forhold til mine andre kollegaer i det team der ja. øhm, Fordi vi havde nogle rimelig strenge øh, krav I forhold til nogle, nogle goals vi skulle opnå Nogle opgaver vi skulle nå at få udført øhm, Og det nåede jeg selvfølgelig også Men øh, der var dog fleksibilitet nok til At øh, jeg egentlig måtte næsten være hvor jeg ville øh, Mens jeg gjorde det hvor Mange af de andre de var sådan, der forventede man at de kom hen på arbejdspladsen okay. Men ja, altså mig har simultæret for eksempel ikke samme sted så det, det var ikke uset, at jeg ligesom bare tog op til Siemens hold i stedet for. Nej. Og det var der ligesom nogen, der kiggede lidt efter, og de jeg synes egentlig, det var meget fedt, vi lavede, vi lavede noget godt der. Så, så det var gode tider. Super cool. Og det er godt, så kommer, kommer lytterne lidt tættere på dig, fordi det er en ja. del af det, vi rigtig gerne vil med den her podcast. Viser, at vi er både sindssygt dygtige til marketing, men det er også mennesker, der gemmer sig bag. Og så skal man ligesom lære livshistorien lidt at kende. Nu hørte vi lidt om din fortid. Jeg kan også øh, fortælle lidt om mig. Jeg har faktisk ikke haft så meget med online marketing at gøre, før jeg kom til Spindnikker Nordic. I stedet for så har jeg lavet lidt øh, radio og øh, skrevet på en bog. Du har en god radiostemme. Det er optrædende. Altså, ja. du skulle have hørt de første udsendelser, jeg lavede. Det er jo noget. Så kan man også lære lidt om at, at lave radio. Det er der bestemt nogen af dem, der laver podcast som øh, godt kunne trænge til at høre. Jeg har øh, lidt den hemskuret, at jeg er fra Jylland. Og når man er fra Jylland, det ved du selv, masser så snakker man meget stille og roligt. Det er ikke et problem, København har, og det bliver meget tydeligt de første gang jeg lavede radio. Altså det lød lidt som sådan noget radio for at forstå på skammen, <laughs> og folk bare. Det er et spørgsmål om tid. Det er godt være, de det ud, når jeg snakker her i podcasten. Så må du lige... Øh, det er øh, i hvert fald noget, man lige skal lære. Du kan sikkert også høre, at jeg overgør lidt, øh, hvordan mit tonleje er. Normalt, når ja. jeg snakker, så er det jo ikke så ekstremt her Nej. Men når det kommer ud gennem højtaleren, så lyder jeg lidt mere alligevel. Så kan man slet ikke køre, at jeg bare står i sweatpants med hånden i bukserne, lige nu og ikke er særlig engageret Nej. Man kan snyde meget, og der skal man virkelig udnytte podcast -medie. Det er uden billeder. Da jeg, nu er jeg ved at fortælle om mig selv, at jeg havde lavet lidt radio førhen, og så har jeg gået på Aalborg Universitet, hvor jeg blev færdig sidste sommer, og der skrev jeg specielt om YouTuber, dansdalende YouTuber. Jeg undrer mig lidt over, hvorfor de er så skide populære, de her YouTuber. Og en af de teoretikere, som vi indrede, hun hedder Patricia Lange. Hun har skrevet vildt meget fedt om YouTube. Hun har blandt andet en teori, hvor hun snakker om noget, der hedder Videos of Affinity. Og man kan skabe affinitet til både temaer og til... Personer Og affinitet, det er sådan, at man skaber tilhørsforhold, at man er tiltrukket øh, af ting på en eller anden måde. Jeg har en masse tema, som jeg har affinitet til sport, billeder, eller hvad hedder det, videoer, litteratur, online marketing efterhånden. Fordi det er ting, jeg går op i. Så snakker hun også om, at jo bedre man lærer en person at kende, så skaber du tilhørsforhold til dem. Og det er også derfor, jeg gerne vil have, at lytterne de lærer også bedre at kende som mennesker. For så bliver de lidt mere interesseret i øh, det, vi siger. Og hun havde et godt eksempel. Hvis man nu ser en øh, bryllupsvideo på øh, internettet, og man ikke kender dem, der er med i øh, bryllupsvideoen, så det er det lidt ligegyldigt. Men hvis du ser den med nogen, du kender, så er det lige pludselig en øh, spændende video. Og derfor så skal vi være en øh, smule navlepillende i den her podcast. Men vi kan lige så godt også få øh, formatet på plads. Det kommer til at handle rigtig meget om øh, online marketing, og vi skal berøre en masse af de felter, vi sidder med til daglig. AdWords, SEO, Facebook-annoncering, alt sådan noget, hvor vi tager det, brækker det ned i små bidder og så øh, kommer nogle duvs og øh, dons. Vi skal tale lidt mere om øh, dig, For fordi nu er du endelig kommet til Esbjerg, øh, Jyllands Vegas, jeg ja. at sige, fordi jeg ikke lige vidste, hvad jeg skulle sige, og ville sige noget smart. Er det rart at være? Altså, du, nyder du ophold i Esbjerg? Det skal også lige sige øh, til lytterne. Normalt så sidder mas i øh, København. Vi er to todelt i landet, en København afdeling og en Esbjerg-afdeling. Det er altid godt at være i Esbjerg. Du nyder kaffemaskinen noget. Der er vin og melange i lange dager, <laughs> men øh, jo, det er lækkert, og det er godt øh, i virkeligheden også for at at vi ligesom bare sidder sammen. Øh, og det er også derfor, vi går meget op i at ligesom komme ud på hinandens kontor. Og, ja så er det, det ikke føltes som to forskellige teams i virkeligheden. Det kan nemlig være lidt svært at, at forene det, og den forbindelse, så kan vi jo sige, at øh, vi lige har fået en skærm op på hvert kontor, så vi kan sidde og holde øje med, at øh, dem over i København, de laver noget. Ja. På samme måde øh, dem over i Esbjerg, de også øh, laver noget. Det er meget sjovt. Det skal handle lidt mere om øh, dit forhold til, til online marketing. Hvad sidder du med til, til daglig her i Spindleggen og Nordic, Mass? Jamen, jeg sidder med... Øh, altså siden min tid øh, med Simon over i Irland, hvor vi kun lavede adwords i virkeligheden, så øh, har jeg øh, ligesom udvidet mit repertoire til øh, ja, nærmest alt, hvad der indebærer. Fordi jeg, øh, jeg laver også øh, altså, tekniske løsninger, især i forhold til tracking, og øh, Google Analytics er jo et værktøj, man ikke rigtig kan komme udenom, mm. så det øh, har jeg også specialiseret mig i og, og laver, holder kurser i de her ting. Øh, Facebook, er også sådan noget vi laver, og noget vi laver her, altså noget, vi rigtig laver her for tiden, det er livestreaming, ja. øhm, Som er noget vi øh, vil push mere på, og ud at hjælpe nogle folk med, fordi livestreaming om noget, er noget, der giver noget reach, og som øhm, det er en helt ny måde at komme ud på, ja. øh, i forhold til online-delen. Meget af det har været sådan øh, indhold, og så ud med det, og, eller videoer, for altså, eksempel meget statisk indhold, men hvorfor ikke lave det live og interagere med brugerne sådan, gennem video? Direkte. Det er utrolig værdifuldt, og det skal vi ud at prædike øh, mere og mere. Og det er også noget, vi mærker på, at, at livestreaming er virkelig et felt, som øh, I brænder for, og særligt du brænder for. Og vi er Fulstil. også selv begyndt at lave mere og mere livestream. Du er nærmest den mest medievandte på øh, Spinnebokker-Nordetælling. Ja. Du har nemlig været vært, ja. og er det stadigvæk på vores øh, spinshow, som er et livestream show? Kan man kalde det, ja. det vi prøver at køre det lidt, lidt øh, nyhedsagtigt. Øh, ja, nyhedsagtigt øh, marketing-stream. Ja hvor I ligesom gennemgår de uh, vigtigste marketingnyheder i, i ugen, og så uh, har vi også lidt navlepilleri, det tror jeg godt, man kan fornemme ja, i den der podcast. er lidt også, sjovt bag også. det skal også være. Hvor det handler lidt om uh, vores chef, Simon, dengang startede bare, og lidt uh, lige netop lidt uh, sjovt bag, en ja. rigtig hyggelig, lille udsendelse. Lige netop uh, livestreaming. det synes jeg godt vi kan, kan snakke lidt mere om i den her podcast så vi ligesom zoomer ind på det emne. Hvorfor er det det er så ekstremt fedt? Du siger selv at, at der kommer mere, mere video men altså livestream tilbyder jo noget andet end bare almindelig video man smider op på for eksempel uh, YouTube. Jamen altså til at starte med så kan man sige at, at livestreaming er øhm, altså til dem der har prøvet at lave Facebook og Facebook annoncer så øh, hænger det jo sådan sammen at man betaler for at nå ud til mennesker få, altså simpelthen for at få reach Og selvfølgelig også ende med at, at få konverteringer og sådan nogle ting Det er ikke altid konverteringer Og når jeg siger konverteringer, så kan det være At man, køb, eller man ligesom vil have nogen brugere Til at købe noget på en hjemmeside ja. Eller kontakte en på en hjemmeside øhm, Og det kan man sagtens lave Også på Facebook Altså nogle konverteringsmålrettede annoncer Men noget man også ligesom skal tænke på I hele det game der Det er ligesom øh, at dele ud af viden Og ligesom at bidrage med værdifuldt indhold til, til, til nogle interesserede brugere. Øh, og noget af det livestreaming netop kan i modsætning til for eksempel Facebook annoncer eller et helt almindeligt Facebook post det er at nå ud til mennesker øh, faktisk gratis. Fordi Facebook de forfordeler livestreaming streaming øh, Ja, det er på den, den udvikling der Hvorfor gør Facebook det? Ved du det? Jamen det er en kombination af at video er for det første fordel. Og så live video Det er, det, det er noget Facebook de sig på mm. øh, Og man kan også se det med øh, ting som Periscope Og vi har også set Snapchat for nylig Der lanserer sådan kort øh, Så der er mange ting der peger i retning af At det der med at være live og være på lige nu Det er noget der fanger brugerne Og specielt hvis det er noget de er interesseret i så, så kan det, øh, det Det giver noget helt specielt Og man ser det i sports events, Det har vi jo set i mange mange år i tv øh, Og det at tage det over i online Og bruge det rigtigt det er ekstremt værdifuldt. Ikke nødvendigvis, fordi man skal få en masse konverteringer fra dag et, men fordi, at man ligesom bidrager med noget indhold, ligesom når man siger de France. Altså, øh, det kan godt være, at man ikke lige rejser til Frankrig i morgen, fordi man ser det, men det kan være, at man en dag rejser til Frankrig, fordi man jo så alle de bjerge, de jo cyklede på, og det var vældig flot, eller så Paris. Så man kan sige, hvis man sammenligner det på den måde, så er det en langsigtet øh, strategi i forhold til at og, og ligesom påvirke folk. Det, det er i virkeligheden også i forbindelse med det, man kalder branding. Altså, mm og, og før sig selv. Øh, ja. Ja, ja, det er måske ikke så meget i form af direkte selv som en annonce til at se det her produktkøb. Det, det er mere for altså, at eksponere en selv og vise, hvem man er og, og ligesom, styrke ens øh, brand. Ja. En af de ting, hvor jeg tænker, at livestream også har en fordel i forhold til almindelige tv, vi har set det. Altså, nu nævner du selv, så du men hvor livestreaming på øh, internettet, Facebook og, og YouTube, der har vi også den her kommentarsektion, hvor der ligesom opstår de her sociale fællesskaber yes. omkring hvad tænker du altså hvad potentiale potentialet i forhold til kommentarsektionen både mellem afsender og modtager, men også mellem alle modtagerne imellem. Altså hvordan kan vi marketingfolk bruge det? Der er nærmest ubegrænsede muligheder i det. Og nu har vi kun lige snakket om livestream på Facebook, men man kan jo også livestream på YouTube og det kan røre over på Twitter også hvis man er dygtig og altså, man kan virkelig en livestream hvor man vil på ens hjemmeside hvis det skal være og noget det YouTube eksempelvis er en hvad man siger, en god platform for det er det som du siger det er noget af de her kommentarfelter og interagere mm. med, med brugerne ähm, alt efter hvor mange man der ud til og man kan sige nu snakker vi om det men hvis man er en lillebitte virksomhed der har hvad tusind følgere på Facebook eller et eller andet altså, så når man jo ikke ud til 100.000 på et livestream øh, så man skal også ligesom have en idé om hvor mange man når ud til fordi hvis det er øh, en håndfuld eller hvad ved jeg øh, altså, en lille gruppe, så kan man interagere med dem eksempelvis gennem kommentarfeltet også, og altså jeg så for eksempel et af mit favoritbands, det er Muse, og de er sådan rimelig vilde med at teste ting af, Og okay. de laver nogle super fede ting, for nylig lavede de en, eller deres seneste sang er lavet i en musikvideo der bliver bygget af en artificial intelligence, en AI så hver dag, så bliver musikvideoen ny, fordi at så finder den her AI i virkeligheden øh, videoer, hvor de siger lige præcis ordene i den her sang og så sætter AI ind det ind i musikvideo. Ej hvor er det fedt Så øh, ja, til de nysgerrige, så mener jeg adressen er ai.muse.mu Okay øh, Ja, det er en lille sidespring øh, Men det de også gjorde, det var at de havde en koncert i USA, hvor de sagde, den her vil vi livestream, øh, og den måde, altså de når ud til millioner i virkeligheden ja. Øh, og den måde de brugte livestreamet og det er jo virkelig klogt at de ikke bare livestreamede øh, koncerten og så er det det fordi hvorfor skulle man så ikke se den bagefter og mm. noget af det jeg også lidt, øh, prøver at fortælle nogle af dem jeg snakker med livestreaming om det er der skal være en rigtig, rigtig god grund til at livestreame. eksempelvis det her med at interagere med brugerne ikke bare eksempelvis det er nærmest hovedpunktet i livestream det er det der med at man skal kunne interagere med, med brugerne okay. og det Muse gjorde i det, og jeg synes det er et klasse eksempel på hvordan man skal gøre det det var at de de streamede på Facebook Og øhm, de, kunne, de bad øh, livestream seerne om At stemme på nogle sange De kunne spille i løbet af showet okay. Så når de startede streamet Så øh, på et tidspunkt inde i streamet Så siger den øh, Stem på øh, den næste sang Eller en af de næste sange Og så havde man ligesom to valgmuligheder tror jeg, Eller tre valgmuligheder ja. øh, Og så skulle man skrive i kommentarfeltet Simpelthen bare hvilken sang man stemte på Og det er jo en meget meget meget simpel ting stemme på den her sang eller den her sang mm. men for de dedikerede fans og dem i virkeligheden muse ud til der er det jo en mega fed måde at de ligesom kan interagere med, med dem der ser hjemme i stuerne og i virkeligheden påvirker det det show der sker ude i virkeligheden altså det er et klasse eksempel på hvordan man nailer sådan en livestream man kan sige et band altså hvad er for en værdi giver det at de livestreamer det det er jo lige præcis det vi snakkede om før det er ikke den kortsigtede det er en langsigtet bane øh, det er den langsigtede bane og jeg tænker også, der er et element i, at man anerkender sit publikum der, man der ligesom dem dikterer setlisten. Øh, en super interessant dialog, og et virkelig godt eksempel på, hvad Livestream kan. Ja. Øh, både det der med at ophæve ligesom, rum og tid, Man nu mennesker, der sidder langt væk fra, fra fordelingen her nu-oplevelse, og så samtidig den dialog der. Ja. Super, super fedt eksempel. Ja. Nu øh, antyder du, det var i hvert fald min tolkning, at det er fint nok at tænde kameraet gang og, og Livestream, men der skal ligesom hvad noget op til? Det er, altså man skal tænke sig om, en man ja. tænder, tænder kameraet. Så giver du et eksempel på, hvad et livestream kan være. Hvis der sidder nogle virksomhed derude og tænker, at det er pisse interessant det med livestream. Men de ved måske ikke lige, hvordan de skal bruge det i forhold til deres virksomhed. Hvad er sådan nogle klassiske måder at, at livestream på? Det er et godt spørgsmål. Fordi egentlig så er det jo meget specifikt øh, til, hvem man er som virksomhed. Og man skal egentlig finde ud af til at starte med, hvad er det, der trigger en eller anden form for engagement ude i dem, man vil nå ud til. Om det er, hvis man har en webshop og sælger nogle produkter, jamen er det at fortælle dem om de her produkter? Er det at teste dem? at teste dem måske på en lidt skør eller sjov måde? Mm. Øhm, og når man ligesom har fundet den her trigger, og det kan være svært, altså det kan være, at det lige kræver et par forsøg i virkeligheden at, at komme hen til det men når når man ligesom er nået et øh, den her trigger okay det her når vi tester eller når den her specifikke person vi har et eller andet sjovt godt øh, ansat det er egentlig ham folk gerne vil se teste et produkt det kunne være det er jo bare et helt et, et helt random eksempel ja. men øh, øh, altså hvis man finder frem til det så kan man tage det og bringe ind i livestream hvor man kan få publikum altså vil man sige, til at interagere øhm, og ligesom B og og om at, at, at, at påvirke streamet. Om det, er, altså, det klassiske, det er jo bare, at man kan bede dem om at stille spørgsmål, og så svarer man på spørgsmålet på livestream. klassisk Q&A. Q&A, ja. helt klassisk. I kommentarfeltet stille spørgsmål, vi kigger på det, og svarer på dem. På de bedste spørgsmål, og på dem, der er. Det er jo altså, første og bedste ting at gøre, og det virker fint. Det har vi selv gjort flere gange, når vi holder webinars, for eksempel. Det virker perfekt. Man kan jo godt være kreativ. Man kan også får folk om at foreslå ting, der skal ske i streamet. Eller ja, vælge en sang, som vi har sagt. Eller hvis nu vi sagde, at vi streamer om marketing den næste time. Om en halv time, der ved vi ikke, hvad emnet er. det skal I bestemt ud Altså, så får man ligesom fingre på pulsen. Ja. Og beder folk om at påvirke det show. Og det er det, der er kernen i at lave et godt livestream. Det er at interagere for, hvis man ikke ligesom, får, får folk med på den. Og man egentlig bare laver en... En, ja, en live video, men hvor man bare snakker ud i æderen, uden at interagere, jamen så øh, stiller jeg tit spørgsmålet, hvorfor så ikke bare optage det mm. og lægge det op? Øh, hvor man måske lige redigerer og gør det lidt lækker og klæver de der talefejl ud. Øh, der er selvfølgelig altså, noget charme ved at være live, men øh, der skal være en idé bag, før det rigtigt performer. Øh, så jeg bare at sige dig, vent lige en dag med at livestream. Og så, så få et, øh, kan man sige, lidt bedre strategi med ja. hele det her streaming øh, og interaktion. Og det er også noget, vi selv har lært, fordi vi har ikke altid lavet den her interaktion i alle de her spin -shows, som vi har lavet. Det er ligesom noget, vi har luret løbende, at hvis man har interaktionen, så holder man også folk længere, og de interagerer med dit brand i virkeligheden. Altså der er mange fordele ved at ligesom interagere på den måde. Det er også super oplagt, for man kan sige, at øh, æstetikken i de her livestream, det er jo ofte kigger direkte ind i kameraet, man taler direkte til seerne, så tager der noget øh, respons og okay. Super interessant at have dig i studiet, øh, Mads, og dejligt at have i, øh, i Esbjerg. Du var lidt nervøs inden den her podcast, og kan vi bare gå på? Vi har jo ikke forberedt så meget. Jeg vil sige, øh, jeg har interviewet Booba engang. Det var lidt det samme her. Det, rigtig. det var rigtig, rigtig, rigtig nemt. Stil spørgsmål, og så taler han øh, bare af ja. i øh, flere, flere minutter. Men sådan er du ofte, når man taler. Der er taler ikke om, noget, han. som at blive sammenlignet med Booba. <laughs> det er det er virkelig kedeligt. Det var så god stemning indtil, indtil det. Der ja, okay. Det var uh, første episode af Spindkast. De kommer ud løbende en gang hver uge, og uh, i dag handlede det meget om uh, livestreaming, og så uh, vores uh, god mand Mads Havlund, som ligesom også uh, står for det her hos uh, af Nordic. Lige pludselig så vender du uh, retur, eller også gør en af vores uh, kolleger, og så handler det om uh, noget nyt inden for uh, online marketing. Hvis du synes det er fedt, så uh, subscribe, eller hvad det hedder, på, uh, på iTunes. Abonner, Abonner. Og det, man skal give et godt review. En fem stjerner. Det, det må vi jo ikke, det, er cool. det, det, det, det må vi ikke sige det? Bede om. Vi skal, vi skal sige uh, give et review. Ja, give det, for, vi vi har lyst til. Uh, Sjærligt stjerner. Ja, særligt, ja. <laughs>